أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آله سيدنا محمدٍ أبارِك وسلِّم. أما بعد، فعُوذُ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لا خسر إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات ودعوا صم بالحق وتلاصل الله العظيم. Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah zat yang telah memberi kita bermacam-macam nikmat. Nikmat yang paling besar tu nikmat iman dan Islam. Kemudian Allah s.a.w. berikan kita juga hidayah dan juga Allah s.a.w. berikan kita taufik kemampuan untuk meneruskan ketaatan kepadanya Jadi kita dah habis dah bab nubuah, bab uluhiyah dah khatam, nubuah pun dah khatam yang ni ada tambahan sedikit mengenai hadis-hadis tentang peribadi kelakuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang biasanya dibahas oleh para-para ulama' dalam kitab Syama'il Termizir. Yang saya tak tahu sama ada yang ni full Syama'il Termizir ataupun diambil sebahagian saja. Hmm? Bahagian. Eh? Tapi tak apalah. Jadi kita apa yang kita belajar tentang tauhid mengenai Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah asas basic supaya kita kenal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kenal kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi kalau kalau kita tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau kita tak kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka tidak ada erti kita beriman kepada Allah dan Rasul. Pegangan kita, keimanan kita, keyakinan kita mungkin mudah berubah ataupun mudah goyah. Contohnya ada orang kata agama ni sama ya, Tuhan semua sama. Tuhan apa? Tuhan Kristian, Tuhan Buddha, Tuhan Hindu, macam-macam Tuhan. Jadi kalau macam itu nanti besok dia kata Uh, Islam punya Tuhan sama kita punya Tuhan sama saja Semua yang baik-baik saja uh, Jadi tak apalah awak tukar agama pun tak apa eh, Kenapa kita ditanya kalau kenapa you pilih Islam Kenapa you pilih mau sembah itu Tuhan Allah uh, Jadi kita kalau kita tak kenal Allah Kita tak boleh membezakan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain Maka mudah dengan mudah kita akan tukar Sedap-sedap kita tukar agama kita jadi satu persoalan yang timbul kenapa kita memilih Allah sebagai Tuhan kita untuk disembah dan agama Allah Islam untuk diamalkan dan berseru Allah dan imamat sebagai Rasul dan pilih, apa ini, utusan Allah SWT, kenapa kita pilih? sebab kita kenal Allah Taala tu adalah Tuhan yang tidak disembah melainkan dia, dia lah paling hebat paling berkuasa, tidak ada satu yang serupa dengan Allah tidak boleh menandingi kehebatan Allah. Kalau kita tak kenal siapa itu Allah pada hakikat sebenarnya, kita salah menganggap Tuhan lain pun sama juga. Tuhan juga. Ini terjadi kepada orang-orang yang jahil, orang, orang yang tidak belajar ilmu mengenai Allah, tidak belajar ilmu makrifatullah. Oleh Kerana dia tidak kenal kepada Allah, jadi dengan mudah dia boleh berpindah kepada agama yang lain. Jadi kita memilih Allah sebagai Tuhan kita sebab kita tahu kita kenal Allah. Sebab Allah lah satu-satunya zat-satunya zat yang maha kuasa, yang maha mencipta, yang maha hebat, maha sempurna, tidak ada Tuhan selain Allah. Adapun tuhan-tuhan yang diakui oleh agama-agama lain itu itu bukan Tuhan dan tidak layak pun untuk di, dituhankan. Sebab tidak mempunyai ciri-ciri kelayakan sebagai sosok Sebagai seorang Tuhan Hanya Allah sementara saja yang layak Dianggap sebagai Tuhan Jadi bagiannya orang yang kenal dia lah. Orang yang tak kenal Allah Sebab tu dia mudah Iman dia mudah, mudah berubah Keyakinan dia mudah Mudah berubah Sebab dia tidak kenal Allah dengan erti kata yang sebenar. Tapi kalau dikenal Allah dan makin kenal orang itu kepada Allah, makin tinggilah iman dia. Makin kuatlah iman dia, makin mantaplah yakin dia. Dan akhirnya dia menyerahkan segala-galanya hidupnya kepada Allah. Dia hanya mohon kepada Allah, minta kepada Allah, serah kepada Allah, sembah kepada Allah, rindu kepada Allah. Kan? Cinta kepada Allah, melebihi segala-galanya. Dia kenal siapa itu Allah. Dan Rasulullah, Allah dan Rasul, dia kenal. Jadi untuk, supaya kita, kita memperhambakan diri kepada Allah, menyembah Allah, berserah diri kepada Allah. Jadi bergantung kepada sejauh mana kita kenal Allah kita nak kahwin dengan orang pun kita kena kenal dulu dia kan itu bukan main kahwin je dengan orang sembarang kan nak tahu juga dia ni siapa kan orang dia macam mana tak kira lelaki ke perempuan kan yang perempuan pun akan pilih lelaki yang yang mana yang sesuai dengan yang dia hendak kilah dengan cara tu kena kenal dulu kenal melalui proses apa ni nazar ataupun proses hantar orang merisik dan sebagainya kan takkan nak main kahwin macam tu aje dan mak bapak pun nak ambil pilih calon menantu pun nak kena kenal dulu kan takkan nak main ambil kan? itu manusia tu manusia nak pilih pasangan hidup nak pilih menantu, nak pilih kawan nak pilih apa sajalah tempat dia nak belajar ke tempat dia nak kerja pun dia nak kena tahu dulu tentang benda tu dia nak belajar pun dia nak kena kenal ustaz tu siapa tak tahu ni anak murid ayah pin, lah, silap-silap dia kena kenal dulu kan apalagi kita nak menyembah tuhan mestilah kita kenal siapa yang kita sembah tu patut ke dia disembah layak ke dia disembah dan rasulullah pun layak kita dengar apa kata, kata kata rasulullah tu ha jadi kita kena lah kalau kita kenal Allah dan kenal rasulullah barulah kita akan tunduk sepenuhnya kepada Allah sejauh mana kita kenal kepada Allah sejauh mana kita kenal kepada rasulullah sejauh itulah kita akan tunduk kepada Allah Kan ikut contoh ataupun sunnah Rasulullah. Jadi hari ini orang sebenarnya kebanyakan manusia ni sebab dia tidak kenal Allah dengan erti kata yang sebenar lah sebab tu dia tidak yakin kepada Allah, tidak taat kepada perintah Allah, tidak mau ha, ingat Allah, tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mahu serah kepada Allah, macam-macam lah, mencintai selain Allah. Apa ini, luangkan masa dia kepada benda-benda yang selain daripada Ada hubungan dengan Allah SWT Kau tak kenal Tak tahu siapa Allah tu hebat Dan apa faedah daripada mengenal Allah itu pun Kau tak tahu Kurang tahu Dalam Dalam uh, Ayat Al-Quran Allah SWT berfirman bahawa ada 8 perkara kan yang sepatutnya tidak kita cintai melainkan melebihi Allah dan Rasul. Qul in kana aba'ukum Seterusnya sampai ayat tu begitulah apa anak, isteri, keluarga, saudara-saudara, perniagaan, tempat tinggal dan sebagainya. Ahabba'ilaikum minallahi wa rasulihi. Lebih kamu cintai daripada Allah dan rasulnya, fatarabbasu hatta ya'ti Tunggu Allah kata. Oh, tunggu Sampai datang azab Allah Jadi Allah telah bagi tahu kan Kita kena cinta kepada Allah dan Rasul Dan berjuang untuk agama Allah ni Melebihi lapan perkara tersebut Bapak-bapak, anak-anak Isteri-isteri, saudara-saudara Saudara-saudara Kemudian pekerjaan, tempat tinggal Dan sebagainya Dahlah, Benda perkara tersebut Tidak boleh kita cintai Melebihi Allah dan Rasul dan agama jadi dan cara untuk kita mencintai Allah dan Rasul itu kita kena kenal lah, Allah dan Rasul. Jadi di sini dibahaskanlah, apunya diberi beberapa hadis tentang mengenai kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Rasulullah Sallam, dan juga sirah ataupun perjalanan hidup Nabi Sallam supaya kita lebih kenal lagi kepada Nabi dan kita lebih lagi mencintai Nabi Sallam. Jadi muka surat 30. Muka surat 30 eh. Mengenali penghulu para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama galakan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu berfirman yang bermaksud katakanlah wahai Muhammad. Ha ni dia ayat dia. Jika bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan isteri-isteri kamu, atau suami-suami kamu. Dan kaum keluarga kamu, dan harta benda yang kamu usahakan. Dan perniagaan yang kamu bimbang akan merasot. Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Jika semua itu menjadi perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya. Dan daripada berjihad untuk agamanya. Maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Yang azabnya, seksanya kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik yang derhaka surah taubah ayat 24 hmm. maknanya kita tidak boleh mencintai yang disebut tadi itu. lapan perkara tu kalau kita kira ada lapan perkara tu bapa, an, bapa, anak isteri keluarga harta benda tempat tinggal dan sebagainya lapan tu tu lebih tidak boleh kita mencintai itu lebih daripada Allah dan rasul dan berjuang untuk agama ini kalau kita buat juga, mana Allah kata tunggulah. Ha. Sehingga Allah mendatangkan azabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud tidak beriman seseorang itu dengan iman yang sempurna sehinggalah aku menjadi paling dicintai olehnya lebih daripada anaknya sendiri, ayahnya dan daripada seluruh manusia. La yu'minu ahadukum hatta akuna Habba ilaihi min walihi wawalihi tidaklah beriman seseorang itu sekiranya dia tidak menjadikan aku ini lebih dicintai daripada bapa-bapanya, anak-anaknya dan sekalian manusia seluruh manusia tak sempurna iman di sini bermaksud layu minu tidak beriman tu maksudnya tidak sempurna iman jadi kita kena mencintai Rasulullah SAW melebihi Bebas daripada segala-galanya Hadis ini memberi satu peringatan yang sangat jelas bahawasanya Cinta kepada Rasulullah SAW adalah sebahagian daripada kesempurnaan iman Dan pendorong kepada kemanisan iman Bahkan kecintaan tersebut bukan semata-mata cinta Tetapi cinta tersebut perlulah suatu kemuncak cinta yang mengatasi cinta seseorang Kepada dirinya dan seluruh manusia yang lain Bukan tak boleh nak cinta Dekat anak, isteri, ayah, keluarga Diri sendiri boleh Tetapi jangan melebihi daripada cinta kepada Allah dan Rasul dan agama Bukan dilarang kita mencintai isteri kita ke Mak bapak kita, anak-anak kita Bukan dilarang Cuma yang dilarang adalah Mencintai mereka itu lebih daripada Allah dan Rasul itu, itu yang tak boleh Nanti dia punya Dia punya apa apa ni nak buktikan benda tu nanti Allah datang, Allah hujian Allah akan datangkan keadaan-keadaan tertentu suhu so kita pilih Aa, macam para-para sahabat kan diuji kan tinggalkan keluarga dia, tinggalkan harta benda dia, tinggalkan tanah air dia Mekah pergi berhijrah kan right? Mus'ab bin Umair, seorang yang kaya sangat kaya dia di Mekah, antara pemuda yang paling kaya di Mekah, selama-selama selain kain dia tinggal Maknanya dia telah tinggalkan keluarga dia, harta benda dia, kekayaan dia, rumah dia dan sebagainya. Lalu, masuk Islam beriman kepada Allah dan Rasul. Maknanya dia telah korbankan segala benda itu untuk Allah dan Rasul. Jadi, setiap orang itu akan diuji lah. Kita pun akan diuji lah nak tengok kita punya tahap kecintaan kita kepada Allah dan Rasul tu Sejauh mana kita cinta kepada Allah dan Rasul tu. Maknanya kita akan diuji hari Sabtu, hari Ahad cuti kan. Ha, inilah masa ini nak, nak bersama dengan keluarga, bersama nak relax, nak duduk rumah, nak pergi jalan-jalan. Tiba-tiba kena mengaji. Kan, majlis korbanlah tu. Tinggalkan anak bini kat rumah, weekend kan datang jauh-jauh kan singgah besi. Untuk untuk apa? Untuk dengar firman Allah dan sabdaan Rasul. Ini salah satu tanda lah, maknanya kita telah korbankan masa kita untuk datang mengaji, mendengar kan, ilmu-ilmu yang akan menguatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Antara inilah, ni belajar ilmu ni antara antara salah satu di antara usaha kita untuk kita kenal kepada Allah dan kenal kepada Rasul. Macam-macam lagi lah akan diuji nanti kan. Apakah apakah kita akan mementingkan Allah dan Rasul ataupun selain daripada Allah dan Rasul? Diriwayatkan daripada Zuhrah bin Ma'bad, daripada datuknya. Bapakannya datuknya berkata, kami bersama-sama dengan Rasulullah SAW di mana baginda SAW pada ketika itu sedang mengambil tangan Sayyidina Umar anhu. Lalu Sayyidina Ammar r.a berkata, Wahai Rasulullah, demi Allah, aku Engkau sangat aku cintai di sisiku, Lebih daripada segala-galanya, Melainkan diriku. Ha, dia kata, Dia cinta dekat Allah dan Rasul. Ha, dia cinta sangat kepada Nabi. Tapi, melainkan diriku. Lalu Rasulullah bersabda, Demi dia yang mana jiwa ditalangkan dalam kekuasaannya. Yang ni Allah lah. Tidaklah beriman seorang itu dengan iman yang sempurna. Sehinggalah aku menjadi paling dia cintai di sisinya melebihi dirinya sendiri. Lalu Sena Umar R.A. berkata. Demi Allah engkau kini adalah orang yang paling aku cintai melebihi diriku sendiri. Maka Rasulullah SAW bersabda. Sekarang barulah sempurna iman. Wahai Umar anhu. Dalam hadis yang lain, bersama-sama bersama tiga perkara di mana sesiapa mempunyainya, maka dengannya, tiga perkara tersebut, dia akan merasai kemanisan iman. Yang pertama, seorang itu menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dicintainya. Kedua, tidak mencintai seseorang melainkan kerananya. Yang ketiga, tidak membenci untuk kembali kepada kekufuran, sepertimanya dia tidak suka untuk dicampakkan ke dalam neraka Jadi sahabat-sahabat dulu ketika perang kan, maka dia sanggup jadikan badan dia sebagai perisai ya, untuk melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuk bukti bukti tan dan tanda dia cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Macam-macam lah kalau kita baca dalam dalam Fathilah Amal tu kan ada satu section kisah-kisah para sahabat tu kan. Ha, itu baca tu bab-bab. Keberanian dan keperwiraan Para-para sahabat Nabi itu Macam-macam kisah Wahab yang kabus Ramai lagi lah Jadi mereka itu Mempertahankan Nabi SAW Dan sanggup menggandaikan nyawanya Diri dia sendirilah Demi untuk mempertahankan Rasulullah SAW Di dalam peperangan Ini tanda cinta lah Kita Tengok diri kita lah Apa yang telah kita kurbankan demi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Antaranya selawat ya hanana boleh Ada setengah-setengah golongan dia menzahirkan cinta dia kepada Nabi melalui selawat Memperbanyakkan lah, selawat kepada Nabi SAW Kemudian Menghidupkan sunnah Nabi lah. Man ahya sunnati Fakot ahabbani Nabi SAW Man ahya sunnati Barang siapa yang menghidupkan sunnahku Nabi tak kata Man uh, Man fa'ala Ataupun man amala Nabi kata man ahya Barang siapa yang menghidupkan sunnah. Jadi mengamalkan sunnah dengan menghidupkan sunnah ini berbeza. Menghidupkan sunnah. Ha. Kalau saya, saya buat sunnah, abis itu tak buat, namanya tak menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah itu maknanya, hidup. Sunnah itu terus-meneruslah hidup. Diamalkan secara istiqamah. Dan juga dida'awahkan. Dia ajak orang-orang lain juga untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqad ahabani man tusunghu didalah mencintai aku. Jadi bukti ataupun tanda kita cinta kepada Nabi Antara antaranya ialah kita menghidupkan sunnah Nabi SAW alaihi wasallam. Wa man ahabani dan yang cinta kepada aku kana ma'i fil dia akan bersama dengan aku di dalam syurga. Ini kita cek diri kita lah. Kita cek diri kita dalam diri kita ni apa lagi sunnah-sunnah Nabi yang belum kita amalkan. Apalagi sunnah-sunnah Nabi yang belum kita ketahui, kita kena belajarlah. Dan juga yang mana yang dah kita ketahui, apakah kita sudah amalkan ataupun belum. Kita cubalah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Kemudian yang paling bayang paling tinggi sekali ialah, ialah... Kita menjadikan kerisauan Nabi, fikir Nabi sebagai sebagai keresahan dan fikir kitalah. Nabi dia paling risau sekali paling paling dia fikir sekali tentang umat dia. Nabi memang dihantar untuk selamatkan manusia umat dia daripada neraka jahannam Maka Nabi seluruh hidup dia semenjak dia jadi rasul, maka dia tidak henti-henti berdoa, bersedih, berfikir risau tentang umat-umat dia yang akan datang sampailah hari Kemarin, kan Rasulullah SAW daiman fikri wal ahzab. Sentiasa dalam ke risau dan sedih. La ihsalahu rahah tidak ada baginya kerehatan Sentiasa dia berdoa kepada untuk umat dia. Sentiasa dia memikirkan akan umat dia. Yang paling dia risau adalah kita umat Al zaman yang mana dia tak sempat nak bertemu ni. Yang bertemu dengan dia zaman-zaman ni -zaman para sahabat tu dia boleh lagi jumpa dan sampaikan. Tapi yang kita ni yang tak jumpa dia tak jumpa ni yang dia paling sedih paling risau. Jadi sesiapa yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan erti kata cinta yang sebenar maka dia juga harus berkongsi apa yang difikirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dirisaukan oleh Rasulullah Sallam. Nabi dah takkan datang lah. Nabi dah wafat dah dia tak akan kembali lagi ke dunia ni jadi kita lah yang mana yang betul-betul kita claim kata kita ni cinta kepada Nabi Sallallahu SAW, kita lah kena sambung tugas tanggungjawab kenabian tu, kita lah kena sambung dia ni terbuka kepada semua umat cuma ni, prioriti dia lebih kepada ulama' lah, sebab ulama' dia warasatul ambiya al-ulama'u warasatul ambiya ha, tetapi bukan berarti orang biasa tak boleh Orang biasa pun... Boleh juga. Offer ni terbuka kepada semua orang. Kuntum khairun ummatin okhrijat linnas. Dia tak dia tak khusus kepada... Ulama' saja. Tapi cuma ulama' tu lebih lah tanggungjawab dia. Kuntum khairun ummatin. Kamu adalah umat yang terbaik. Okhrijat linnas. Yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Matan haun na'anil. Mungkar. Menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Banyaklah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ndaklah ada di kalangan kamu ummat ah, satu umat. Yad'una ilal khair yang mengajak manusia kepada kebaikan. Banyak lagilah ayat-ayat man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa fa bi Apa lagi? Banyaklah jadi disuruh kita ni menyuruh manusia menani satu bahkan satu kemuliaan. Satu kemuliaan apabila kita, kita menjalankan ataupun men, apa, mengambil tanggungjawab nabi tu dan kita laksanakan maka satu kemuliaan yang besar. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya ataupun agamanya mimman da Allah daripada orang yang mengajar manusia kepada Allah. Wahamilah salihan dan dia bermasalah. Wakalah inna nihilal muslimin dan dia berkata bahwa aku termasuk dari golongan-golongan yang berserah diri kepada Allah. Jadi orang yang mengajar manusia kepada Allah ni adalah orang terbaik. Jadi tugas-tugas tu -tugas memang khusus kepada nabi-nabi sebelum ni, tetapi oleh kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu adalah nabi yang terakhir, nabi yang tidak ada nabi lagi yang akan dihantar, maka tugas tersebut Haruslah dipikul oleh sebahagian daripada umat Nabi Sallallahu Alaihi SAW. Jadi kita kalau tak ambil bahagian kita rugi. Jadi kita ikut kemampuan kita. Zaman sekarang pun banyak kan. Daripada zaman dulu sampai sekarang banyak macam-macam. Ada Mullah dalam, Zakaria dalam dalam ayat quran Maman Ahsanu Qaulam mimman da'a ila Allah tu beliau tafsirkan. Orang yang menyeru manusia kepada Allah ni Antaranya muazzin Muazzin ni dia menyeru dengan azad lah. kan? Hayat al-salah Hayat al-falah kan? Kemudian para-para nabi menyeru dengan mukjizat, Kemudian dan wahyu Para-para ulama menyeru dengan Hujjah dan Ilmu dan hujjah Dan para-para Mujahid menyeru dengan Pedang Dan para-para Ahli Tasawuf, Sufi menyeru dengan Dengan kaedah Sufi dia lah Dengan apa, pembercihan jiwa Pembercihan kerohanian ha, Dan kita ada banyak lagi kan Orang tablik menyeru dengan Cara dia Kemudian ada Ikhwan Muslimin pula Menyeru dengan cara dia Lagi Abu Ala Al-Maududi Jemaah Islamiah menyeru dengan cara dia Jihad, semualah Jadi semua orang berusaha Ada lagi satu kelang yang baru Para-para ahli Facebook menyeru dengan Facebook. <laughs> Pendek kata siapa saja yang menyeru manusia kepada Allah, maka dia haruslah mendapat kemuliaan seperti yang telah Allah katakan dalam Al-Quran tersebut. Cuma nanti cara tu kan, yang mana cara untuk menyeru manusia kepada Allah itu pun, yang mana cara yang paling mirip, paling hampir dengan cara Rasulullah SAW tu lah yang terbaik. Ha, kita tak boleh kata Facebook tak boleh. Ha, cuma itulah. Seperti yang Mohd Samah kata tu kan. Paib <laughs> keluar Bandung dengan paib sebelum tu keluar. Najis. Ha, daripada saluran yang sama, keluar dua perkara yang berbeza. Satu keburukan, satu kebaikan. Jadi kalau kalau saluran itu adalah saluran campuran yang ada keburukan tapi disalurkan juga kebaikan maka kesan dia kuranglah hasil dia kurang. Tapi kita nak halang sama sekali pun tak boleh juga. Kan? kita nak kata Facebook haram tak boleh. Sebab kadang-kadang ada setengah orang tu yang dia mampu tu aje buka Facebook baca manalah tahu kan dengan asbab ah, dia buka Facebook baca tu dia tergerak hati dia ah, daripada situ bermulanya titik hijrah dia lah jadi kita tak boleh halang 100% sebab apa ni imam apa ni al-mutawalli Al Sha'rawi, satu bekas mufti Mesir dia kata alat-alat ni tidak boleh dipersalahkan komputer ataupun apa ni handphone atau apa saja alat dia tak salah dia bukan satu makhluk Allah yang dia ada, kena taklif yang salah tu penggunanya. Kalau orang yang menggunakan benda tu dengan baik-baiklah dia. Kalau orang yang menggunakan tu dengan jalan tak baik, tak baiklah dia. Macam pisau lah Dapat kat pencuri, pembunuh, habislah. Kalau dapat kat mak kita, pun sayu, bermanfaat kan? Ah, pisau tak salah. Pistol pun tak salah. Kalau dapat kat polis, ok lah. Kalau dapat kat perompak, lain cerita dia. Betul juga alat-alat yang moden ni sekarang yang yang ada yang kata ini pun teknologi ni pun kurniaan Allah juga, nikmat Allah juga kan. Ya. Cuma dari segi afdalnya daripada yang cara yang ataupun miripnya cara sesuatu cara tu, apa yang mirip kepada cara Rasulullah SAW. Kalau lah benda tu baik misalnya dah tentu Allah adakan, dah adakan lah teknologi ni berzaman Nabi. Faham? Ha, tapi cara, cara untuk mendakwah manusia kepada Allah tu tak ada cara lain. Itulah cara yang Nabi-Nabi telah buat. Semua Nabi buat benda yang sama. Daripada Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW semua buat cara yang sama. Tak percaya dalam Quran buka, Allah cerita detail. Tentang dakwah ini Allah cerita detail dalam Quran. Tak sedetail mana yang Allah ceritakan tentang semayang, puasa, zakat. Allah perintah dan semayang, puasa. Akimah salah, atus zakah. Puasalah, ha, semayanglah, puasalah. Kalau tak cerita pun, ukur, sujud, baca apa semua, itu Nabi yang jelaskan. Tetapi dalam Quran, Allah cerita tentang dakwah, detail, satu persatu. Macam mana nak pergi, apa nak buat bila nak pergi. Kemudian, apa nak baca. Ha, kemudian Allah cerita pula, ada yang berdakwah kepada raja-raja, apa yang patut dikatakan. Macam mana Nabi Musa nak, nak Allah hantar suruh dia da'wah kepada Firaun. Maka dalam surah Taha tu, dalam surah Qasas, banyak Allah cerita detail tu. Macam mana cara apa yang nak dicakapkan pun Allah ajar dekat Nabi Musa. Tentang dakwah. Terperinci Allah cerita nak, tentang dakwah. Jadi usaha mengajar manusia kepada Allah ni satu usaha yang sangat mulia lah. Sementara Allah sendiri pun cerita detail dalam quran Macam mana Nabi Nabi Nuh kan dakwah kepada kaum dia macam mana Nabi Ibrahim dakwah dia, berhujah dengan dengan kaum dia tentang, tentang ketuhanan kemudian Nabi, semua Nabi lah kebanyakan Nabi-Nabi yang berdakwah dalam dalam eh, dakwah tu adalah cerita dalam Quran secara detail ha, jadi kat situ tak ada pula kan, ayat mengatakan ada Nabi pakai Facebook <laughs> ha, jadi bukan kita nak menafikan lah benda tu cuma yang asdal ni jadi benda itu kadang-kadang ialah -kadang, kalau kalau apa kita dah tak mampu sangat nak buat sekurang-kurangnya pula niat kita baik nak buat benda tu bolehlah kan apakah dinilai oleh Allah Subhanahuwataala sebagai satu pahala atau tidak itu wallahu alamlah ha, tapi kalau kita betul-betul nak mengajar manusia kepada Allah nak mengajar ilmu misalnya ha, cara Nabi lah yang paling paling paling disukai oleh Allah Subhanahuwataala cara-cara yang lain ni wallahu alam. Saya pun tak boleh nak bagi fatwa lah kat sini kan haram ke, harus ke, makruh ke, punah ke, mubah Allah alam. Cuma itulah apa-apa saja usaha yang mirip kepada usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang paling baik, itu yang terbaik. Jadi itulah perkara yang paling di apa dirisaukan, difikirkan oleh Nabi SAW Jadi saya tekankan benda tu kat sini sebab apa? Sebab apa itulah antara yang paling apa? paling pentinglah dalam kehidupan Nabi. Nabi ni dia fikir umat dia. Dia sedih, fikir umat dia, takut dia risau dia tak nak umat dia seorang pun masuk api ke jahannam. Sepatutnya dia hidup lagi sampai sekarang kan? teruskan usaha tapi diwafat oleh Allah SWT jadi macam mana tu dia nak nak teruskan perjuangan tu maka kita lah sebagai apa sebagai orang yang konon-kononnya klaim kata kita cinta kepada Nabi kita lah kena ajak semua umat Nabi ni kepada agama Allah kita ajak sahaja lah kita, kita pun tak boleh buat apa, kita cuma ajak saja. Ya, tapi dia nak ikut dia tak nak ikut itu terpulang kepada Allah lah hidayat itu di tangan Allah Nabi kita aja lah. Ha, jadi macam-macam cara lah kita mana sekarang ni macam-macam pilihan, ada kan? Nilai sendiri lah dengan ilmu masing-masing. Yang mana yang paling mirip dengan cara Nabi S.A.W. baca sejarah? Macam mana Nabi buat baca Al-Quran? Macam mana Nabi Nabi berdawah? Ha, Tengoklah. Ada yang dia ada macam-macam fasa lah dan macam-macam cara. Simu tak tak semua apa? Tak semua yang ada sekarang ni kumpulan-kumpulan yang fikah yang sekarang ni yang mampu buat semua lah. Ada sebagian tu khusus lebih kepada dakwah rumah-rumah mengajak gara surau setakat tu je. Ada sengah pula jenis ulama' dia lebih kepada ke arah halkah-halkah ilmu, majlis-majlis ilmu menyampaikan kum ataupun tauhid ataupun tafsir, hadis dan sebagainya. Ada yang setengah tu dengan cara-cara yang mengajak kepada ke arah tersikiah macam sufi-sufi kan. Jadi yang nak cari yang buat semua ni bayar dia dakwah rumah kerumah, dia ajar ilmu dia tasawuf ha, ada pun tak banyak lah, dua tiga kerat berapa orang kat dunia ni pun, susah biasanya dia akan fokus satu-satu je ha, kalau dia lebih fokus macam orang tablik kan dia banyak fokus ke arah tu dakwah cara dia, cara dia je dan ulama' di kalangan mereka pun sikit lah begitu juga dengan jenis ikhwan muslim lebih kepada ilmu kan buat majlis ilmu, tapi dia nak pergi rumah kerumah pun sikit juga padahal Hassan al-Banna tu Imam Hassan al-Banna tu pergi, diskor-diskor pun dia masuk imas al-banal tu risiko-risiko pun dia masuk dakwah orang, saya pengikut dia tak, tak buat lah Jangan orang tablik pun dia punya masyarakat-masyarakat dia semua alim-alim, mengajar ilmu, tapi pengikut dia tak sampai ke situ Majoritilah kebanyakannya adalah yang yang sampai juga, yang ablik dia dapat usaha dakwah dia kenal, lepas tu dia pun belajar ilmu jadi alim sekali, Aa, tak ramai kebanyakan dia stagnan kat situ je, dia sampai tahap tu je lepas tu dia tak boleh pergi -beli -beli jauh lagi jadi nak cari orang yang betul-betul buat semua apa yang Nabi buat itu susah. Yang kalangan-kalangan golongan sufi dari kan pula, dia lebih kepada zikir tasqiyah tenang kan. bersihkan hati, bersihkan jiwa, panggil orang duduk dalam khangkah dia dan suluk. Ini kita masuk semua. Join kejak tabligh keluar kan. Ada Nissan-Nissan dia tabligh 3 hari sebulan 40 hari setiap tahun, 4 bulan seminggu hidup, law ulama setahun. Batu ada amal-amal apa -amal, amal, amal tempatan dia, usus-usus tempatan dia. Hurai pergaulan tempatan dia, dia buat ziarah rumah-rumah seminggu sekali, ke kampung sekampung dia sekali, kampung jiran sekali. Kemudian dia ada majlis taklim fadhail amal. Kemudian dia ada apa ni, bagi masa setiap hari lebih kurang dua jam setengah untuk buat usaha agama, baca taklim fadhail kat rumah, kat surau. Ah, batu nanti kita join pula kan, majlis-majlis ilmu, kita belajar. Kan? Satu hari datang sini Lepas tu si Sekala ada majlis Tazkiah, ada suluk ke Kalau Isha ni masih baru nak bangkit lah. Belum, dia lagi 9 Dia Ada 9-9 di tarikat yang Terdaftar lah di bawah jakim itu jangan silap-silap Ini bahaya yang yang apa? Tarikat ni bahaya sikit Banyak yang sesat Jadi yang berdaftar di bawah jakim Tujuan daftar apa? Nak pantau lah Itu je nak bantau bagi supaya tak sesat tu je. bukan bukan kita kata apa itu nak daftar juga bukan ada maksud tujuan-tujuan kerajaan buat benda tu pun ada sebab kalau tak nanti macam-macam ayah pin keluar lah tu kenapa? nabi melayu lah keluar macam-macam keluar ni ajaran pelik-pelik kita pergilah rasa lah semua cuba rasa tengok pergi suluk 40 hari kan duduk dalam kangkar 40 hari puasa makan nasi ingat naik sejuk eh. nasi putih sejuk batu ha, menentang tak keluar belakang sangkar dia duduk dalam dalam akarnya dia bagi satu zawiah kecil je Muhammad tu kita baring dengan semayang. lebih kuranglah dia ada dia dia dia divide dengan apa tabir-tabir warna -tabir putih seorang satu ha, 40 hari duduk dalam tu nanti ada program dia lah ha, tengah malam bangun tahajud zikir 1000 kali 2000 kali 2000 kali 4.9 juta kali dia ada nanti 24 jam program dia ada ha, Lepas tu Keluar tengok tak boleh jadi macam mana ha, Rasa macam Superman je keluar Boleh terbang <laughs> Ikut semualah rasa Kita dengar orang cerita Terus dengar lah orang tu Aku begitu sejeni-jeni oh Pergi sendiri try tengok Ikut Semua ikut Tak ada halangan ha, Dia jangan jadi jumut Tablet Tablet Dia tak boleh join orang lain Kalau apa Uh, belajar ilmu, belajar ilmu pun je tak boleh join orang lain Tarikat-tarikat je tak boleh join ha, Grup lain ni, itu semua jumudnya. punya Tak ada halangan Islam tu luas, suruh kita buat semua Da'wah, buat, tasikiah buat, belajar ilmu Buat, amalkan ilmu, semua buat Jihad buat, semua, kalau ada peluang kita buat semua lah. Jadi kita terus terikat dengan mana-mana Grup, aku, geng tablik, aku, geng Ikhwan, aku, geng ilmu, aku, geng apa, habaib, aku, geng apa, Sasaw, Sufi, aku, geng tu Geng tu, geng ni, tak ada. Aku hamba Allah. Umat Rasulullah agama Islam. Dan Islam tu luas, kita buat semua. Ha, kalau, kalau kita mampu lah, setakat kita mampu, Barulah kita akan meningkat, meningkat, meningkat. Kalau kita buat setakat tu aja, kan, tak meningkat lagi tu. Insya Allah. Eh? Dalam hadis lain Rasulullah menggandingkan kecintaan kepada Allah semata dengan kecintaan baginda Rasulullah S.A.W. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud cintailah Allah kerana dia telah mengurniakan kepadamu dengan kehendaknya akan nikmat-kikmatnya dan cintailah Aku dengan sebab Allah mencintai aku. Tidak kenal maka tidak cinta. Perlulah kita mengenali satinah Rasulullah SAW agar kita dapat mengumpulkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW sesuai keadaan -ke yang disarankan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Kalau ingin kau Allah, fatabi'uni, yuhubib Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat kamu, Ingin kau mahu Allah, katakanlah kamu benar-benar dicintai -benar kepada Allah, fatabi'uni, ikhul maksudnya ikutlah Nabi Muhammad lah, Allah, kamu akan dicintai oleh Allah. Allah akan mencintai kamu. Bab kedua. Ah ha, dia masuklah ni sejarah nabi. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pun reda rasa keagungan di dalam hati Quraisy terhadap peristiwa bergajah, pada tahun yang sama juga lahirlah bayi yang sangat indah bahkan keagungan dan kemuliaan kelahiran insan mulia ini lebih besar maknanya kepada dunia dari segala yang ada lahirnya baginda sallallahu alaihi wasallam untuk tujuan dan misi yang agung risalah agama dari Tuhan yang Maha Agung. tidak ada peristiwa yang lebih bersejarahlah daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun sambut Maulud Nabi. Lepas tu orang tu pun kata bidah. Belik, betul. <tuh> suasana awal subuh yang mulia pada tarikh 12 Rabiul awal, awal. Pada hari Isnin lahirlah insan yang namanya akan terus diangkat dan disebut. Banyak petanda pada kelahiran baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya insan dari keturunan yang suci dan iffah. Iffah yang terpelihara. Yang tidak pernah dicemari oleh sebarang cemaran syifah perbuatan zina terkutuk baginda salah adalah keberkatan dua dua nabi iaitu Ibrahim alaihi dan kegembiraan khabar gembira baginda salah salah adalah keberkatan dua nabi Ibrahim dan kegembiraan khabar gembira Nabi Isa alaihi apa hmm? Ada salah cerita ke? Bagi dia salah adalah keberkatan dua Nabi Ibrahim. Hmm. Pampang macam ni lah. keberkatan dua nabi Ibrahim dan kegembiraan khabar gembira. Hmm, ayat dia structure dia tu ada something wrong sikit. Okay? Saya tak berani nak komen nanti saya tanya ya ustaz, staf pengarang kita ni. Banginda selawasan dilahirkan di sebuah rumah yang dikenali sebagai uh, dikenali selepas itu sebagai Darul Ibnu Yusuf. Kan ni lah eh? ni. Masuk eh? game. Rumah Nabi ada lagi. Siapa nak pergi Mekah? Siapa pernah pergi, pergi Mekah? Ha. Ada. Masih ada lagi rumah Nabi. Ya. Ha? Dari library. Oh, apa yang Darul Ibn Isau tu nama library tu? Tak tau. Saya pun tak sampai lagi. Doa lah Allah. Ha, ada yang kata kat sini Bukan dua tapi doa Baginda salah-salah adalah Keberkatan doa Nabi Ibrahim AS Dan Kegembiraan khabar gembira Nabi Isa AS Ini Dalam Al-Quran tu Allah ada Ceritalah tentang Kisah Nabi Ibrahim Kan Nabi apa? Nabi Ibrahim ada, ada berdoa lah kan tentang supaya Allah menerima keturunan-keturunan dia supaya diberkati dan melahirkan seorang rasul daripada keturunan-keturunan dia lah jadi berkat berdoa lah Allah jadikan Nabi Isa keturunan daripada Nabi Ibrahim dan juga khabar gembira daripada Nabi Isa ni dalam surah As-Sah kan, Nabi Nabi Nabi Isa ada beritahu mana dia ni telah membenarkan perutusan per, eh, Nabi yang bernama Ahmad ni Al-Quran tu nama Ahmad Nabi yang akan lahir Nabi yang bernama Ahmad Surah As-Sah Yang Nabi Ibrahim tu kalau tak silat Dalam Surah Al-Baqarah kan? Banyaknya dua tu jadi doa Keberkatan doa Nabi Ibrahim Dan Khabar gembira Nabi Isa yang Nabi SAW itu dalam surah As-Saff, yang Nabi Ibrahim itu kalau tak silap saya dalam surah Al-Baqarah. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di sebuah rumah yang dikenali selepas itu sebagai Darul Ibn Yusuf. Setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, maka Baginda dibawa kepada tuhannya Abdul Muttalib. Diriwayakan bahasannya Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kelihatan seperti cahaya yang bersinar ketika dilahirkan. Banyak yang tak diceritakan di sinilah ketika Nabi lahir ada satu api yang berada di Rome eh. yang tak pernah padam selama beratus tahun akhirnya padam ketika Nabi lahir. Dia nak secara detail nak baca sirah Nabi lah antara yang masyur tu yang paling siqah. yang apa nih sila Nabiullah yang dikarang oleh Ibnu Hisham ataupun ada juga nanti Abu Hasa Al Nadwi ada juga yang rafi al maktum rafi rafi al maktum rafi apa Abdul Rahman Al Mubarak Puri eh pengarang dia itu pun antara yang terbaik kak Imam Suiti pun ada karang satu kitab tentang kelahiran nabi banyak tapi kebanyakannya semua dalam bahasa Arab api dia dah diterjemahkan dah Ya Raqiqul Mahtum tu pun ada diterjemahkan Ibnu Ibn Hisham wallahu alam saya tak tahu diterjemahkan belum. Ibnu Katsir pun ada. Hmm? Rahiqul Mahtum kan? Rahiqul Mahtum. Ya. Qaf eh, Mahtum. Abdul Rahman Al-Mubarakpuri. Imam ada sekarang, Imam Ibn Hisham ada sekarang, Imam Ibn Kassir ada sekarang banyak. Itu yang mana kalau macam Imam apa, dia semua nanti muhadisin-muhadisin tu, dia cerita dia dirayakan di hadis tu. Daripada Fulan, dirayakan daripada Fulan, di daripada Fulan, Fulan, Fulan, Fulan. Dia semua dalam tu hadis. Jadi kat situ, waktu nanti dinilai kan lah, ha, ni suhaif tak, ni tak suhaif. Ya, dia nanti ada setengah-setengah pengarang kalau pengarang kita tu dia seorang muhadisin itu orang Hafiz Hafiz maksudnya Hafiz ini Hafiz yang hafal hadis dia orang akan kalau dapat gelaran Hafiz hadis tu lebih kurang setengah lama kata 100 ribu hadis lebih dia hafal dengan sanat-sanat dia ada yang kata 200 ribu ada yang kata 300 ribu tu dapat gelaran Hafiz antara ni tu lah Hafiz Imam Bayi Haki, Hafiz Imam Siwiti Hafiz Imam Nawawi Imam, apa ni, Imam Mizi Imam Ibn Kassir Siapa uh, lagi tu banyaklah ulama-ulama yang dapat gelaran Al-Hafiz Maksudnya Al-Hafiz ini bukan Al-Quran Hafiz, Hadis ha, Jadi dia orang ni akan Kalau dia nak riwayatkan Nak mengarang buku Dia akan Dia tak tulis ni ni Setiap apa dia nak karang Nak cerita dalam mereka tu Semua dia diriwayatkan tu Kalau oh, dia, dia, dia cerita ha, qala, ha. Kalau daripada Nabi, Nabi lah. Kalau daripada sahabat-sahabat Daripada tabi'in, tabi'in Daripada ulama pun dia dia juga ada sanad dia sampai ulama' macam Imam Syafi'i misalnya dia nak dukilkan kata-kata Imam Syafi'i dia tak kata qala Syafi'i dia akan riak lisanat dulu, dulu sampai mana murid Imam Syafi'i nak sampai Imam Syafi'i qala Syafi'i ha itu setengah ulama yang yang hafiz dia akan sekarang kita dengan cara macam tu dia bagi sanad semua ha di situ maka ulama-ulama yang buat tahqiq nanti dinilai lah oh ini hadis sahih dan kadang-kadang ulama tu sini dia mentahqiqkan ini sahih. Ya, dalam dalam sanad ni ada seorang apa? seorang perawi hadis yang nama dia fulan bin fulan oh, ni tak siqah. Dia oh, ni siqah, dia oh, ni oh, lemah ingatan dan sebagainya. Dinilai dinilai Al-Bukhari sahih, dinilai oleh Bukhari, dia ni layak oleh ini tak sahih, dinilai oleh Al-Albani sahih. Ini oleh semua lah dia ada lah. Ah tengok juga yang buat, yang buat penilaian tu nanti siapa? Yang yang geng-geng tu Al-Albani lah ha, antaranya. Tapi kalau yang yang apa? yang saya kelas saya lah saya lebih pilih yang antara yang apa yang mentahqiq atau menilai hadis tu nanti yang saya pilih manhawi bin hajar askalani syuti dan satu angkatan dengan itulah ha itu nanti pilihan saya ha tuan-tuan tu pulanglah pilihan wanita tu pulang, lah, pilih Albani, pulang. <laughs> Lalu Baginda semasa disusukan oleh Suwaibah hamba kepada Abu Lahab. Suwaibah sebelum itu telah menyusulkan Sayna Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang usianya hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Sal Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusukan pula oleh Halimatuss Sa'diah bin Halimah bin Abi Zuaib As-Sa'diah. Jadi kisah tu lah yang Abu Jahar Abu Lahab mak, gembira kan? Gembira dengan kelahiran Nabi dia. di bawah satu Mekah pusing tawaf. Dan dia bebaskan hamba dia yang Suibah ni. Jadi Abu Lahab pun suka gembira kelahiran Nabi kan. Kita nak sambung tak boleh bila? Hmm. Bapak ketiga, nama Nasab dan keluarga Rasulullah SAW. Nasab Rasulullah SAW sampai ke Adnan. Nasab baginda SAW sampai ke Adnan dalam bahasa Arab adalah... Abu Qasim Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, Abdul Manaf, Ma bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Luay bin Ghalib, bin Fahad, bin Malik, bin Nazar, bin Kinan Kanak Kinanah, bin Khuzaimah bin Mudriqah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nazar, bin Ma'ad, bin Adnan. Nasab pengenian dalam bahasa Melayu yang disambung kepada Nabi Adam adalah seperti berikut walaupun tidak Muqtamad. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama asalnya Syaibah Al-Hamd al Mutalib adalah bapa saudara kepada syaibah ini. Bin Hashim, nama asalnya Amru. Bin Abdul Manaf, nama asalnya Mughirah. Bin Khushay, nama asalnya Zaid. Bin Qilab, sebagian pendapat mengatakan bahawa nama asalnya adalah Ruah. Bin Murrah, bin Kaab, bin Luay bin Ghalid, bin Fahar. Gelaran sebagai Quraisy Bin Malik, bin Nadar, Qais. Bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah. Nama asalnya Amru, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nazar, bin... Uh, Ma'da Ma bin Adnan bin Udada bin Al-Muqawam bin Tarah bin Yasjab bin Nabat bin Jamil bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim betul bin Ismail bin Ibrahim itu nama Nabi Ismail dengan Ibrahim bin Tari bin Nahu bin Ashur bin Arus bin Falik bin Abar bin Shalik bin ar bin Sam Bin Nuh, Bin Lumka, Bin Mutawas Shalik, Bin Akhnuk, Bin Azda, Bin Inan, Bin Anwasi, Bin Syed, Bin Adam alaihissalatu wassalam. Tapi rewet dia tak suhai, eh? Yang suhai tu sampai adanan. Eh? Rewet yang suhai sampai adanan. Yang, yang yang sampai Adam tu tak suhai. Tapi bolehlah. InsyaAllah hafal lah. Penghidupan depan Cek. Siapa hafal saya bagi RM1 Mana-mana terik jamil, dia hafal <laughs> Dia kalau bayar je Dia baca sampai Nabi Adam Ada catatan tu Nombor-nombor tu Rujuk sikit tengok Nombor 24 Al-Imam An-Nawawi Buka 85 tu Catatan ke belakang 24 Al-Imam An-Nawawi Al menyebut dalam kitab Majmu' Al al-Mo dan Imam An-Najahr menyebutnya dalam kitab Fatul Bari bahwasanya nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga adalah disepakati oleh para ulama. Adapun nasab baginda sallallahu alaihi wasallam selepas itu hinggalah kepada Nabi Ibrahim bahkan kepada Nabi Adam masih dalam perbincangan dan para ulama berselisih pendapat Mengenainya kerana tidak ada catatan yang jelas dan muktamad. Dia pun Imam An-Nawawi Ibn Hajar. Saya pun Imam An-Nawawi Ibn Hajar dua itulah. Ya. Yang mana nak nak Adnan apa Albanie apa lagi Ab bin Bas Cilegan Baginda ayah dia Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Mana bin Husay bin Kilab Ibu Baginda Aminah binti Wahab bin Abdul Mana bin Zuhrah bin Kilab. Disambung kat kilab Abu Wida'ah berkata Pada suatu hari Ibn Abbas anhu datang kepada Rasulullah SAW Saya akan-akan baginda SAW mendengar sesuatu Kemudian baginda SAW naik ke mimbarnya lalu bersabda Siapakah aku? Sahabat menjawab Engkau Rasulullah SAW atasmu Kemudian Rasulullah SAW bersabda Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk maka menjadikan aku yang terbaik dari dari mereka dalam golongan kemudian menjadikan mereka dua golongan dan menjadikan aku yang terbaik dari mereka dalam golongan kemudian menjadikan mereka bersuku-suku dan menjadikan aku yang terbaik dalam suku kemudian menjadikan mereka dalam keluarga-keluarga dan Allah menjadikan keluargaku yang terbaik di dalam semua keluarga mereka dan yang terbaik dalam nasab yang ini garis keturunan. ada siasatan Al-Kaki belakang ha, yang 26 tu pun dia beritahu kan Rujuk Sirah ibnu Hisham dan Al-Kamil Fittarikh dia bertujuh dalam Jamiah Termizi ha, hadis daripada Termizi nama-nama Rasulullah rujukan dia Al-Musannah al, al Imam Ibn Abi Shaybah, Fatul Bari Iman Ijaz Qalani Al-Jami' Al-Hakam al Al-Quran Al-Iman Qurtubi Al-Zakhirah Al-Iman Al-Qarafi Al-Syifa Imam iman Al-Qadiyah al al al Dan Zaidul Ma'an Imam Syekh Ibn Qayyim Al-Jawziyah Antara nama-nama Rasulullah SAW ialah Muhammad Iaitu orang yang maknanya dia orang yang sangat terpuji Nama ini disebut di dalam Al-Quran Sebagai ulama merayakan bahawasanya nama ini diambilkan oleh Datuk Baginda sallallahu alaihi dengan ilham daripada Allah Subhanahu Ahmad iaitu orang yang paling terpuji. Nama ini juga disebutkan dalam al-Quran surah al-Ahzab. Nama Rasulullah sebagaimana disebut oleh Nabi Isa alaihi Yang ketiga al mahi iaitu orang yang melenyapkan. Iaitu orang yang melenyapkan kekufuran dengan bantuan Allah Subhanahu Kemudian al-hasyir orang yang berhimpun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi pemimpin kepada seluruh umat manusia di padang mahsyar Yang kelima al-aqib orang yang penyudah iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang terakhir. Al-khatim iaitu orang yang penutup iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup kepada para nabi dan rasul dan tiada lagi nabi dan rasul selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Ar-rauf orang yang belas. Kasihan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat belas dan kasih kepada orang yang beriman. Ar-Rahim, orang yang penyayang. Rasulullah Sallam menyayangi orang yang beriman. Nabi Taubah, nabi yang mengajarkan taubat. Ia merujuk kepada risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggalakkan taubat. Nabi Ar-Rahmah, nabi yang membawa kasih sayang. Ia merujuk kepada sifat rahmah yang ada dalam diri Rasulullah Sallam dan dalam syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Nabi al-Malhamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembawa syariat yang mengajak kepada jihad dalam menentang musuh-musuh Islam. Al-Maqfi iaitu pengikut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut jejak para rasul terhadap terdahulu dan menutup islah dengan agama terakhir. Al-Fatih ini pembuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka jalan dan pintu hidayah dan membuka kota-kota. Al-Bashir pemberi berita gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada orang-orang beriman. al nazir yakni pemberi peringatan. An-Nazir Maka ditzal. Rasulullah SAW memberi peringatan kepada orang kafir tentang ancaman Allah SWT kepada al kafir mereka. Al Munir, penerang. Rasulullah SAW menerangi kehidupan manusia dengan cahaya syariat dan ajaran baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Toha, nama ini disebut dalam Al Quran, surah Tauha itulah Yasin, nama ini juga disebut dalam Al Quran. Para ulama berbeza pandangan mengenai imananya. Sebagian mereka mengatakan bahasanya yang dimaksudkan dengan Yasin adalah wahai manusia. Sebagian ulama lain mengatakan bahawasanya Yasin berarti wahai penghulu Al-Muzammil, orang yang Muslimat, Nama ini disebutkan dalam Al-Quran Al-Mudathir, orang yang Muslimat, Nama ini juga disebut dalam Al-Quran dan Surah Al-Mudathir Sempena turunnya wahyu terawal kepada Rasulullah SAW Lalu Rasulullah SAW menyuruh Sa'adatina Khadijah Raja Allah wa'anha Menyeluti baginda SAW setelah melihat Malaikat Jibril. Al-Muzakir, orang yang memberi peringatan Al-Rahmah, sifat kasih sayang Nama ini disebutkan di dalam Al-Quran Al-Hadi, orang yang memberi petunjuk Nama ini juga disebut dalam Al-Quran Al-Syahid, orang yang menjadi saksi Rasulullah SAW akan menjadi saksi kepada seluruh umat baginda selama -selama di akhirat kelak Al-Amin, orang yang amanah Ini adalah gelaran Rasulullah SAW sebelum baginda menjadi Rasul lagi kerana sifat amanah baginda SAW Abdullah bermaksud hamba Allah Al-Mustafa orang yang terpilih As-Sayyid penghulu um al mutawakil orang yang bertawakal ia diriwayatkan dalam sahih bukhari Sebagai ulama menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mempunyai lebih daripada 67 nama dalam kitab-kitab sunnah dan kitab-kitab terdahulu bahkan disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami'ul Ahkam Al-Quran kitab tafsir bahwasanya Sebagai ulama menyebut bahwasanya Rasulullah SAW mempunyai nama sehingga 180 bilangan <coughs> Gelaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Al-Qasim yang bermaksud bapa kepada Al-Qasim. Nabi Sallallahu ada anak nama dia Qasim. Ini dipanggil sebagai apa ni kinayah. Yaitu anak laki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ibu-ibu yang baginda Sallallahu adalah Rahmah binti Suwaibah Halimatussak binti Abu Zuaik As-Asdiah. Asa hmm. Cukup? Kafal eh? <laughs> Siapa hafal? Maksudnya tiada yang dah hafal ke? Yang paling masyur Muhammad lah kan? Kemudian Ahmad nombor dua dan seterusnya dan seterusnya. Kan ha. lah, kambung, ke terus Ke hadis Cuti kaya ni Cuti Isnan Hmm, balik kambung Ha Balik kambung eh Cuti hari selasa Isnan cuti Isnan tak cuti eh, sekolah cuti kan Sekolah cuti Tajdid Isnin. Bukan cuti ganti, lah dia. Oh, ada. Sekolah ada tengah Selasa sampai. Ah, hanya sasar sahaja sini eh. Selasa Rabu. Rabu. Oh, ada yang tengah pagi Rabu eh. Hai ah. Isnin ni ayah Arafah. Insya-Allah eh kuasa. Diampunkan dosa setahun akan datang, setahun sebelum. Tahun sebelum dan tahun selepas wasahri arfa Arafah. Isnin ke jatuh pada 10 lah tu nah niat dulu-dulu ada yang korban sini ada yang korban seekor ayam ayam tadi tak tak tak tak termasuk syarat kambing seekor ataupun lambu, lembu lembu seekor sama dengan kambing tujuh ekor kan Okey, ni yang yang ni, yang buku ni. Ada soalan selakat tu. Tak ramai lah orang yang hafal, antaranya ialah Umar Tari Jamal. Masya-Allah, dia hafal sampai Nabi Adam. Hmm. Sebab dia bukan mana dia akan bila dia melayarkan satu hadis, apabila hadis tu dia akan bagi sanad tu sampai ke yang Bukhari ke ataupun yang Muslim ke. Apa tu? Sampailah kepada Rasulullah. kemudian Rasulullah bin bin bin bin, bin sampai Adam. Itu semua terijamen. Cukuplah tu. Kalau bagi tahu tujuh orang ni, wah oh, ini alim ni. <laughs> saya saya pasal sampai kilap je. Eh. Hmm, ada Nah kita buka hadis pasal kita boleh balik Okey. ni kita dah habis dah kalau bahagian buah dah habis ni kan tambahan macam ni syamad dan termizi ni tambahan Semua nanti tentang sam'iyat ni saya dah ada cadangan lah buku-buku sam'iyat ha? carilah buku-buku sam'iyat ni adalah berkaitan dengan tu lah berkaitan dengan syurga neraka hari kiamat, kubur masya, mizan, mati dan sebagainya dalam buku-buku mana-mana yang ni tak settle lagi pengarang kita ni dia tak buat lagi saya tanya dia dia kata baru dia nak susun baru nak apa Nak buat yang sam'iyat ha, tapi dalam buku-buku tauhid yang lain dah ada lah ha, bagian sam'iyat tu yang mana akidah-akidah yang petut kita, orang kita pegang berlandaskan pegang, akidah Al-Isnaul Jamaah tentang alam akhirat lah tentang kubur, mahsyar, mizan, sirat, syurga, neraka dan sebagainya itu sam'iyat lepas sam'iyat khatamlah kita satu sesi Ha, lepas tu mungkin kita akan Terpulang lah Nak dihentikan ke <laughs> Nak disambung kitab lain Sama-sama juga Tauhid Ataupun fan lain ke ha, Buka kitab lain ke pula Yang berbeza ha? Ha? Kitab Kat Surah Masa Arab Kitab Surah Antara yang dah diterjemahkan Kebanyakannya bahasa Indonesia lah Adanya yang Johor Tauhid tu Jahor Taahi ada diterjemahkan itu Fatul Murid lo tebal ni. Kemudian uh, apa tu? Uh, Kifayatul Awam itu pun ada diterjemahkan juga. Hmm. Oke kita tahu. Kifayatul Awam dia taklah nipis sangat. Ada yang lebih nipis lagi yang pun ini salah Taahi Mabujuri ataupun Tijandariri yang itu nipis mas. Itu sebulan habis boleh kan eh? sekarang macam mana hadis ok nak balik kampung besok pun kita buat peka sebab dengan tajwid pun nak lah. kata? eh tajwid katam eh besok cikgu <laughs> duduk kita katam minggu tu lagi ke ni tak buat lagi je lah. tanya seorang-seorang baca tak buat lagi kan Soang-soang baca beritahu sifat huruf makhras huruf tajwid. Mudahkah? Jadi setakat itu yang dapat saya samahakan. Pertama maaf lah. ya, Kalau tak dapat menyampaikan dengan baik. Sebab saya pun banyak kelemahan lah. Mudah-mudahan Allah semelampunkan saya. Tuan-tuan pun maafkan saya lah. Jadi semoga Allah bagi kita taufik dan bagi kita faham amalkan dan sampaikan insyaallah tutup majlis dengan kafarat majlis billahi hamdalah walilahi astaghfiruka wa amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh